burutik beste herri batetan itsasurat goaz orai gurekin baitzugu itsasuko zapez beria izanen dena. Mikel hirien egunon Mike. Ba zu sorpresak aipatzen alhal da zuen kasana Itasona? Le Leia goga izan dahoteko eta minu minu... Anginenek, baginakin asken, bondua arte etzera irabazia, eta bon, e, biztan da, holako hola lehiaren ondotik irabazten duzunean, so presa da. Ama bost, bosten uh, diferentzi tipia, eh? baina bost, boz horiek kondatu behar ziren, Mikel? Ba, bai, ba, bila ginen, uh, eta agapatzen ziren bost guzien uh, ondotik, uh, etxez-etxe, uh, uh, uh, xare sozialetarik ere, igatik, di kasetata algenuen guztietik gure proiektuaren alde ari izanaginen lanean eta elkartetako e ordezkarien ikustenik bieginen ere hori dena beratzen azkenean emiziko postoa ateratzeko Eta ikusten dugu, eh? abstentzioa azkarra izan balimada, be parte hartzea lau punduz hemen da, ez hainbeste azkenean boskatzaleak mobilizatu dira, eta hau eri esker ere behar bada lortzen duzu lehen postu hau. Ba, ba, eskerzekoak dira, uste dut lehen aldian egin genuen bezala, itxasua guziak boskatzelat dinik, ez, da, ez bila mutu egon bere netxetan, parte hartu dute halere, An, Anistazun batekin eta hori uh, eskertzekoa da, eta ondoko egunetan uh, balakigu uh, emaitzaunekin beste edozein emaitzaekin baino gehiago, erritar guzien uh, ordezkari bezala, eta oposizioko lagunekin ere, uh, nahi duten neuri guzian, lan egin beharko dugula. Hora nahi, meretzia utetxeetarik uh, amalau, eh, ukanen uh, dituzue, eta, bo, erran berda, eh, Mikael Iribarren, Baduela, urteak oposizioan ari zantzireztela lanean, o, itxasuko errikoetxe hori eskuratu nahian, azkenean lanaren fruituak jasuo dituzue bach da, edo nola espikatzen duzu azkenean abertzaleak, abertzaleak nagusitzea itxasuna. Ba, ba badu, behoi urte abertzela ebezala agertzen girela bosketanat, usteut bosgaren aldia zela. Egia erraiteko egiazko oposizio bat eta oposizioko alkietan leku bat bakarrik azken alditik dugu, baginituen bi hautexi azken sei urtetan bistanda jotake laniena izan dienak, baina uh, haintzineko urte guzien uh, lana eta, eta egun ezegun uh, herrian lan egiteak eta herrian... Uh, gure ikuspegia agertzeak beste kilako bizia partekatuz bere bere ememaitza horrek guziak egindu atzo pentsatzen dut eta eta eman dauku hainzinapen doidoileko ainzinapen horiazo.ai mm -hmm. gauzak aldatzeko tenorea da itsasun emikkel hiri behar ezzer izaren dira zuen lehen neugiak ondoko egunak nola hildaganan dituzu itsasuna. Gauzak aldatzeko tenorea ez dakit...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 Itza hori reuni, nonbait un tok pizkat simbolikoa ere da gure ustez gure egia, e, garai batez hemen egin ziren Janko den muran 1933etan abitu lituotan le MC koheriguna eta guztik hemen egin da ere ozpakizun handa bat <coughs> eta eskualtu pertsonaren inguruan hemen gira bastandik hurbil eman dezagun barba barba berian tabeela ukandugu Elizonduko meraren Gure esmena eta bon, e, duk ere pentsatzen dugu, badugula iparesko alerriuntan kokapen bat eta entxiatuko gira itxasuko jendetzaren zerbitzuko egonez eta geldituz. Gure eta irabazpen hau gauzatzea eta hori hasiko da bere alatik eta, eta egundik.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 Badakite, geldituko girela gu gure proiektuaren bidea, bide nagusia eramaiteko asmotan, bainan uh, alden neurri guzian uh, gurekin lan egin nahi duten uh, guziekin. E, izkuntzaren uh, gaiak uh, leku handi bat hartu duela ere itsasune, eh? euskararen lekuak uh, herrian eta herriko uh, administrazioan, ara hemen dik, uh, goiti beraz uh, euskarak leku gehiago izanen du itxasun? Ba, uh, bere lekoa, uh, ber, uh, izkuntzen berdintasunaren uh, lehia hori uh, izan behar da helburua, uh, biztan da uh, eunetik bi testugula uh, dena aldatuko maila hortan ere uh, erriko etxean, erriko etxean iten da jadanik eskuarari buruz uh, indar berezia, pentsatzen dut bereziki uh, langiren aldetik, ageraren aldetik eta Uh, gero guk erramdugu uh, ezagiko genuela lekuan delako izk, eta izkuntza amenperatuen uh, Europako xarta hori uh, pentsatzekoa da hori uh, lekuan ezartzeko Estrasburgo eta eragilekin ari behar da, huri ez dugu bihar berian ezarriko lekuan, behar da, demura bat haiekin berriz kontaktuan sartzeko, zehazki proposamenak ikusteko nola egiten diren, eta bitartean alden eurri guzian emanen diogu eh, eskuarari eh, behar duen lekua edo eh, gukasteko eh, hitz emana duguna, eta aldugun eurri guzian eginen duguna, eh, ez ditugu egunetik eh, diamunerat eh, eta kaskoa kentzeu geroziko baina itzulpenari eta eta eskuaren adierazpenari alduguno eta kuusia eginen diogu Bukatzeko, Mikel Iribarren, behako bat Euskal Elkargoari, behaz atzu ikusi dugu, eh, jarrene tse azkenean bai honan bigarren agintaritza lohtu duela, eta uste baino alde handiagoarekin gainera, pentsa daiteke eh, presentatuko dela behitzere Euskal Elkargoko lehendakari karguan, Alein irriarrek ere haipatu du, eh? zer ez bere burua aurkeztu, lehen dakarik argu honen zat, e, bon, zu keren zon duzu, biztan dena hori, hasiak zirezte gogoetatzen edo ez da baidak emendigoiti ere manen dira, zur ustez alein joanen hote da? Ebe eh ez dakit xuxen euh, zer duen hajmoa euh, atzoko berrietari glanda alein irriarrek. Aitoktuko dugu, jakiten algenuela, hori izan baginu, bagda, lehenziko soras gaiak gure artean baitzen, denek dakite itxasuarrek alea hirriak. E, parte bat, bederen itsasuko biziatik, bizitik urbildela. E, Zureko inata eri da, hori da. Eh? Hoi, hoi xe, <laughs> beraz. Bon, Pentsatzen dut, ez dugu taldean, gure reali taldean, eta bat ere ez egoera hori, etzen, ez dugu ikusi lehentasunik, alainan baijonako emaitzik ere etzen, eta guzi. Pentsatzen dut, hor, ene izenetik biztanda etxegarraiek laguntza edera ekarri duela dosier andan batetan espaltasunari buruz presuen eta egoeraren umetari buruz eta bistan nik laborari bezala. laborantza gamberako gauzi guzti hartanta hor izan dela Jean uh, René Chegaray gure gure le, le, le, partaide le, gure taburokin partaide hune zure eta laguntzaile eta beraz uh, Ez dut gaur hemen batere ere argitasunik emaitena noat ibiliko giren, baina denek badakite, beraz, jakinik aleen gure hurbila dela, duzi erroriz egituko dugula, biztan da hurbiltasun handirekin eta interes handirekin. Hau du komplikatuak izanen da, ulerzen badugu, eh, sekulan ale irriak presentatzen balit azken guztiak pentsatzen dut oraintzi aipatu ditutan ditustan gai horietan e, e, konparazione e, eta presoen egoera edo tgb TGV arrena ezbaituta aipatu edo edo iskuntsarrena edo laborantzarena alergiartek badaukala e, eta horietan nagona itxi gaie bezen bat asmo edo edo edo gehiago Uh, diferentzia eginen da hor aipatzen ez diren gaietan eta bere ziki, bon, alenek anitz salatzen uh, duen uh, elkargoaren zentralismo horretan, burokratizazio horretan eta, eta autetxien uh, hausartze horretan uh, nork bere leku hartzeko uh, bere herriko etxetik eta bere herri ordez karitzatik. Beraz, ba, argida, beharko direla agertu batzuk esten autuak, baina guk uh, pentsatzen alda ez dugula bat ere uh, alenen uh, proiektuaren kontra aintzimetik uh, posturarik agertuko. Azteko segur da Euskal Irigunean, zaek leku garrantzitsu bat eh, ukanen duzuela eh, lehen le itzuliko eta big genitzzuliko boza kondtan harturik eh, ba, ordezkaria Anitzez ah, gehiago izanen baitu zue agintaldie eh, berriuntan antolatu beharkozirzte aberzaaleke.aba ba, eta ez da beti hoi lanik erreena abertzalen arteko konponbide eta noraabilaren... Konkretuki hautatzea, baina pentsatzen dut, atzoko emaitzek sekulan baino gehiago erakusten dutela iparalde untan, abertzale izan ari, hainbeste gauzetan gure herriak alternatibak sortzen jakin duen behar zaiola lotu abertzale izena eta abertzale izenaren inguruan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 guzien uh, honetan eta eta eskualeriaren honetan, behaz uh, orain arte pasadiren uh, herri zenbait oiek uh, frogatu dute eta uh, gelditzen da uh, orain pasadiren uh, herri guzier uh, frogatzea, gauzatzea, uh, abertalek uh, boterean edo ginerretan direlaik uh, Eztirela, beden interesan aldeari, edo bakarkakoaren interesan alde, baina eh, herri proiektu eh, komun baten alde, eta eskualegiaden alde, beraz, eh, ba ardura, ardura importantea da. Azteko eskerrak gurekin izanik, goresmenak ere, eh, garaipena lorturik ondoko eguretan lanari lotu beharko, da, mil esker, Mikael Iribarren? Mil esker eta egunan.